Ármas könyvelés. Irodalmi podcast. Péntekente. És van Meg sem, hogy hol van a szín? Hú, de öreg te isten! Akarom mondani, milyen jól tartja magát. Nézd, Jó van, akkor ezzel a ezzel a nagyon szép gondolattal anyisuk szerintem a 116. adást címed van, vagy, vagy ezt is adjuk az öreg nénének? Oh, oh, oh. hát kedves érde. öreg nén, de nem is kedves. Nem, Miért nem, nem kedves? biztos. kedves a sütapék, még minden. Okay. És ezt már veszek? Ezt már én legalábbis veszem. Ezt már veszek, de nem de, magam. Nem nem nem magam senki sem vegye magára. Veszedek akkor. Nem. Uh, Oké, okay, per szerintem... Perúnak mi ez... a szővárosa, nem tudjátok? A műveltség hiánya megoldja a Google-on. <gül> igen, igen, igen. Azt mondja Per... Jó, megválás címe. Lima. Lima? Lima. Lima? Lima. Lima. Pedig. Jó, és eszembe jutott magantól. Limanon. Na mindegy. Jó, a para. Akkor, akkor veszünk visszatöröljük, ami eddig történt? Backspace nyomogatással? A múltmat eltörölnél, nem hiszem. Kecsó a paráz, igazi dekatlanos cím. Dekatlanos. És tudsz rajta rontani. Oké, okay. gyorsan-gyorsan a hírek. A lejje, mindig Ki hozta a törököt? Én, én, én. én Törökös uh, Megjelent a Magyar Nemzet Online-ban egy... Uh, cikk az egészsillagok magyar fordítójával, nem, az egészsillagok török fordítójával. Isten tanuló hétvégével is fog végig beszélni az adásban, kedves hallgatók. Üm, szóval török fordítójával, aki így beleszeretett a gondolatba, hogy ő magyar regényt fordít le törökre. Ráadásul, jött, éltem, hogy mindkét nép szerepel, és nagyjából erről szó az interjú, hogy, hogy, hogy hogyan keveredett ebbe bele, hogyan tanulta meg a nyelvet, és és ezért furcsa a magyar turkológusokkal milyen barátságot ápol. Annál is inkább érdekes ez, mert a Beder Tibor nevű szerzőnek fordítja most éppen a könyvét, aki az a székelyföldi tanfelügyelő, aki egyszer elsétált ö, Macsarkölybe, mert az ugye egy jó ötletnek tűnt. Számára az ott egyébként azt hiszem, hogy évente van ilyen zarándoklat az állítólag Mária Teréziától telpített határőr székelyekből leszármazott törökökhöz, minden esetre az egyik legviccesebb butika, amit valahol olvastam. konkrétan mert... sétált dolog, vagy? Konkrétan sétált. Azt én annyira becsülöm. És azben az benne az igazán, hogy ahogy átért Törökországba, úgy, úgy megváltozik a hozzáállás. Ö, már várják a faluban a bolond embert, akit nem lehetett felvenni, mert nem stoppol. Szerintem, ha én egyszer bekattanok, akkor, akkor majd én is ilyen megyek valahova. Gyalog. Csodálatos dolog lehet. Mindenképpen Írjál majd belőle egy könyvet. Hát, persze, ez a minimum. a, a, a adásban. Így van. A másik meg, amit ki akartam emelni ebből az interjúból, hogy ö, arra is, ö, arról is szó esik, hogy mi a hiba az egészsillagoknak az első török kiadásában. A barátszót úgy fordítva, mint hogy a haver lenne, nem pedig úgy, mint hogy a szerzetes. Hmm. Úgyhogy egy igazi nagy Kings of Leon is került bele, de most már tudról róla, majd a második kérdés. Nagyon jó. Nagyon jó. És akkor hogy jutunk ebből a Twilightba? Nagyon nyugodtan, közvetlen kapcsolat van, felszer az ember a 9-es buszra, és leszáll a twilight Mert hogy folytatódik ez a, a, a, a kötelező olvasmányok, mit kéne olvasni a gyerekeknek, és és utálja mindenki a pár utcai fiúkat téma. Most az indexeljenek meg egy hosszú cikk arról, hogy, hogy a Magyar Olvasástárság mit javasol, írte Gombos Péter ennek az elnöke. És hogy szerintem hogyan lehet olvasásra csábítani gyereket? Egyrészt több jó cikk olvasza mindenki, másrészt meg javasol egy csomó, csomó könyvet, amit oda lehet adni a gyerekeknek ahelyett, hogy, hogy torokgyikos, halott kis kortársaikról olvasnak. Mm -hmm. Valott kis kortárs, ez nem ami nagyszerű szó összetétel lett, de nem? Mert a, a kortársat érzem, És, és hatalmas spoiler. És. Egy Jó, ez kérek, ezen a híten már elmondtam, hogy másik podcastban az, hogy Olusseus hazatérés, megölje a kérőket, most itt is elspoilereztük egy nagyon fontos Egyébként jaj, majd, amikor a könyvekről beszélünk, akkor visszatérünk arra a témára, hogy hogy mi a hatalmas ne spoiler, mert nekem elrontotta az élményem, de addig is még folytassuk a híreket. Nagyon jó, mert nekem is spoiler kérdésem van, ez én olvas mennyi kapcsolatban, viszont visszatérve erre a jó kis cikkre, ami, ami aztán ugyanúgy végfutott a Facebookon, és nagyon érdekes, hogy pont a az IVA uh, után került elő, mert szerintem így az a, a, a hallgatók azok egészen más kép tudtak erre, és nézni, mert ez általános uh, iskoláról szól. Hogy uh, ami érdekes volt, ez az ajánlás lista. <gül> Itt, uh, én kérvelném ezt, hogy az ajánlóban nem csak a, az szerepe, hogy hány hanem hogy fiúknak vagy lányoknak szóra, -e, és ezen uh, többen meglepődtek a facebook Vit Mit gondoltak egyébként? Hát az volt az is probléma, hogy szerepel az ügyesebbeknek és ha jól emlékszem, vagy valami igen, hasonló kitétel. Pont a végtelen történetlen miatt egy mennyire rohadtó jó könyv. Imádtam én is. És, de biztos, hogy és a, fő címzene, a film főcímzené azon a megjelent a fejembe. Lá, lá, lá, lá, lá. Jaj, köszönjük, most már nekünk kis belesztet. <gül> <Bocs, gül> és ez már az... bennmarad ma este. Akinek bere, beragad egyébként, az, annak majd belinkeljük a postba, a Felix Navidad című Boniem Slagy, az sokkal rosszabb, kiértetetlen, csak cíjánozni -e lehet. <gül> <gül> jó, hogy nem jut be, nem ugrik be, hogy ez mi, Szóval azért tök ezek a listák, tényleg, de, de, de jó kérdés, hogy, hogy, hogy a oké, okay, hogy olvassanak otthon a, a csajok, meg tényleg. Én elhiszem, hogy van olyan könyv, ami, ami lányokat jobban érdekelhet, de hogy itt azt ezt a listát, itt nem is érzem azt, hogy, hogy, hogy mindegyik ilyen, amihez odaírták. A másik meg azt, hogy a kötelezői nem arról szól, hogy az osztály ugye unblock foglalkozik vele. Hát Tehát igen, igen hogy meg most... utána segít, segít ugye a közösség meg a tanár befogadni, igen. meg hogy mire figyelünk, meg mit, mit hogyan kell mar fogyasztani. A osztály együtt nem foglalkozik vele, és a tanár igen? Akkor már. Uh -huh. De amúgy, igen, vannak itt ilyen izgalmas dolgok, például egy egészen jó science fiction-t klímaváltozásosat, meg csodlavárosat úgyhogy inkább fiúknak. Ez de ez kérdezően. a ki kéne mondani a nevét Julie Bertagnának, akinek az Exodus 2001 című könyve. Nem is ad, de Régén adták ki 2005 akár hallhattunk is olyan róla. Aha. Na jó, tehát azért meg így is aggálós, de azért mindig, mindig jobb, mint a közszív vagy a <haz> kis körtönbuzsikás halott kisfiúk. <haz> Ez Köszönöm, olyan, egy, egyértelmű péter, tehát, hogy miről van szó. Két dolog is eszembe, az egyik az így is aggályos, hogy azért csak sokkal jobb lenne, hogy ezeket olvasnák, vagy ezek, ezek miatt kaptának rá az olvasásra a gyerekek. És pont a héten volt ez a, pardon, az a hír, hogy Németországban, Hannoverbe át akarják nevezni a cigánypecsényét. Igen, és... Mert a mert, hogy milyen név az, és pont ma láttam, a volt a munkahelyemen egy, egy cikketárral igen, igaz. ott, mintha sikerülne és meg egy cigány vendéglős mondta azt, hogy hát tulajdonképpen, hogy onnan nézzük akkor milyen jó, hogy ilyen problémáik vannak körülbelül ezt érzem ezzel a listával kapcsolatban is, hogy hogyha az a problémánk, hogy ebben azt írják, hogy inkább fiúk, és már mindenki ezt olvassa amúgy akkor oké, füstölögjünk rajta jó, igazat adok neked csak már ez vannak és van még egy másik ha már cuki halott kisgyerek az Edward gore volt az a ilyen ABC-es könyves meghalós gyerekes uh, gót alapműve. Azt pedig belinkeljük majd, ha megtaláljuk az interneten. Ide tartozik, na. Jó, engem már érdekel. Nem kötelező. Na jó, következői viszont egyet szintén nem kötelező, és így kapcsolódik ott eddigi témához. Még hozzá ma láttam, hogy uh, Postman döntése, keretasztal beszélgetés Brandon Hackettel október 18-án. Ez a szerző weboldalon ellátható. És ami miatt nem csak egyszerű programjelölőnek érzem, vagy akartam ezt használni, az az, hogy ez a Jok, a József Attila Kör az első előadása, ahol is itt belengedik, hogy milyen Egyéb havonta megtartott előadást témákról lehet számítani. És krimi, fantasztikum zsenerekkel foglalkozik az sorozat. A második tervezett program az mi évél, novemberben, és karácsonyán öt pedig a Glukowski eh, dystópiái. és 2014-re pedig eh, egészen érdekes témák eh, jönnek elő felolvasom be a linke, mindenki megtekintheti, de sorozatgyilkosok, kortás steampunk, aztán ezzel végig privát kopók az amerikai friss hardballt, és a kortás fantasy amoralitása, ahol Albert és erre Martin, meg Martin Lawrence is szerepel, szóval nagyon érdekesek a témák, persze lehet erről is úgy beszélni, hogy az ember úgy érzi, hogy inkább egy olvasónaplót ír a nyár, nyár folyamán a strandon, mint hogy, hogy beüljön egy következő adásra, de izgép. Keresünk valakit, elmegy helyettünk, és elmeséli, hogy jó volt-e Hogyha nem fájt az első, akkor lehet, hogy utána kipróbáljuk. Hát az mindenképpen pozitív, hogy a, a magyar hard szifi témában Brandon Hackett az, akit meghívnak, aki hmm. az egyik egy szerző. Igen, China mieville viszont az a munkatársa fog beszélgetni. Aki bárki lehet, akár a fordító is. A fordító munkatársa? Hát... Azt ez egy ilyen navízű kérdés volt, én ezt érzem. De sok, sokkal hamarabb látom Nem, halvállalkozó. Nem hogy... tudjuk, de ott még bárki, bárki lehet. Meglátjuk. Igen, igazából, mivel láttam, még nem nyomoztam utána, de ha valaki tudja, hogy ki az aga, ki a megkérdő munkatása, aki november 22-én Rohambárban mi beszél, akkor nyitottak vagyunk, és megosztjuk a Facebook oldalon az Oh, jó, maradjunk ennyiben. Október 18-ra pedig áldozatkerestetik jelentkezni a Önkéntes Kukac. Ja, nincsen ilyen évél címünk, mindegy majd csinálunk. Lehet, hogy átslatgyogok egyébként, majd nézni. Hősként tisztelünk téged. Majd úgy emlékezünk meg érdik. rád És Csak akkor, az a ki, ki ez a következő? én voltam, én voltam, csak közben megkerestem a halott kisgyeregeket, akiről már legalább 5 percen nem beszéltünk, tehát térjünk vissza egy kicsit. Az eltének van egy Elter Reader nevű tudca tabletre egyébként, mégpedig azt hiszem androidossa, és az ebben a nagyon menő, hogy, hogy lehet belőle egyetemi jegyzeteket letölteni, meg vásárolni, meg minden, meg meg úgy néztem, hogy egyetemen belül kiadott ilyen folyóiratok is megtalálhatók benne, és ez ilyen rohadtul örömúztató dolog nekem. Egészen meglepett. Ez teljesen váratlan fordulat. Az olyan, mintha egy 2013-as megoldás lenne. Nem jellemző ez ránk. Igen, úgy, ha valakinek tetszik, akkor például az lte a a híresnek a karilapját, azt már is le lehet tölteni. Vannak benne fotók oh, oh, oh. meg minden. Mi, mi a karilag címe? Meghökkentő. Oké, okay, hát ez kárót, meg tudom. <gül> Oké, okay, tanultam az esetben. <gül> Én kérem az elnézést, kényszerítettek. Itt szeretném jelezni, hogy ha nem a meghökkentőt szeretnétek szeretnétek akkor van viszont numerikus módszerek példatára, vagy a rejtjázés néhány kérdésejegyzett. Tehát így, na, jó, Bődöltösen jó az. A következő cikk az az én gyűjtésem, de az is marad így az e-book kiadás témájában. Beszélgettünk jó pár epizóddal korábban arról, hogy, hogy az Amazon érdekes kísérletként bevezette, hogy egy csomó könyvhöz meg lehet az e-bookhoz, kiegészítésként meg lehet venni a hangos könyvet. Egészen jó áron, ilyen néhány dolláros áron, volt, ami, tudom én, ilyen két-három dollár volt, ami öt dollár körül volt, tehát mindenképpen a különálló egyébként méregdrága könyvárak alatt volt ez a dolog, és eléggé ügyesen így a, a vásárlás folyamata alatt persze promótálta is ezt a lehetőséget az Amazon. És a cikk, amit olvastam a Next webinar erről, az... Nekem azért volt érdekes, hogy ez nem csak olyan dolog, hogy akkor most néztek x darab tesztkönyvet, és akkor így belerakják a lábujukat a vízbe, hogy hidege vagy melege, vagy kapnak-e a, a pirannyák, hanem, hanem most 30 ezer könyvre elérhető ez az opció, ami szerintem fantasztikus, tehát nagyba gondolkodnak, és komolyan gondolják ezt a fajta. Hát lehet árukapcsolásnak is mondani, meg upselling, ugye, hogy még adsz nekik pénzt, de azt is lehet mondani, egy picit elszakítják a tartalmat a formátumtól, és ha a könyvet veszed, valami valamiféle lehetőséget kapsz arra, hogy hallgassad, vagy olvassad, vagy valaki bábozzon neked a történetből. Mindenképp érdekes dolog, és én ugye már többször használtam, és az első furcsa élmény után teljesen működő dolog. Nyilván a megvalósítás itt ott, esetleg nem tökéletes, és néha ilyen újra kellett indítani a, az ódiből appot, hogy jó helyen fordítsa, de, de működött számomra, és kíváncsi vagyok, hogy hogy ez hova tovább. Amazon jött eszembe, hogy volt azt hiszem ezen a héten egy Andrew Wiley interjú, aki, aki amerikai irodalmi ügynök, nem is rossz nevekkel, Nabokov, Belo Rusdi, Roth, szóval nem is rossz nevekkel, és vele a New York Republicban egy interjú, hogy miért utálja ő annyira az Amazon-t, és, és hogy miért mondott nekik nagyon durván nemet egy közös projekt után. Igazi, nagyon jó beszólogatós anyag ö, olyan félmondatokkal, hogy, hogy felvennének egy civilizált embert, azt nagyon segítené annak a cégnek hogy hasonlók. Nagyon kedves. Izomból az öreg őket, mindenképpen megéri, megnézni, így néz ki, ö, hogyha valaki elkezd verekedni, a többé gyakkendőben. Aha. Aztán még ugye ehhez tartozik valamilyen szinten, hogy, hogy a másik ilyen áru kapcsolós dolog, amikor a papírkönyvhöz megkapod az e-bookot is valamiféle ultraakciós áron. Az Amazon tényleg nagyon érdekes cég abból a szempontból is, hogy nem arra mennek rá igazából, hogy, hogy minél nagyobb profitot termeljenek, hanem egy ilyen folyamatos, nagyméretű kísérlet az az üzlet alapja, és hajlandók veszteséget is itt ott termelni, játszani azzal, hogy, hogy hogyan lehet ellehetetleníteni a, a versenytársakat a piacon, és utána be, begyűjteni ennek a, az előnyeit, de teljesen érthető számomra, hogy így aki a, a az eladási folyamatban egyéb résztvevő, az rettenetesen kiinlódhat, mikor ilyenekkel bepróbálkoznak. El fogom olvasni ezt az interjút, és... Bocsánat, oh. én közben csörgök. De hát ki van kapcsolva Airplay módból a telefonod, nem? Mint tapasztalt podcaster. És most bevallom, én magam se ki. Tehát uh, pedig uh, mindig kaptam. Uh. Ez valami furcsa-furcsa őrült felvétel, hogy... De legalább ne az Ádámot hívt közben, mi? <laughs> Elengedtük magunkat egy kicsit, ne? Hogy eddig nem tudott megjönni a rendelkezés most viszont igen, az is egy skandalom, átveszem Át, egy koronat. Persze, addig szóval tartjuk a becses közönséget. Oké. Okay. Igyekszem nem belecsámcsolni csámcsogni az adásba. Belemenjünk a következő hírbe, de... Menjétek nyugodtan, addig még kipizetom a okay. Utárt. Jó, rendben. Mert a következő cikk az meg egy kis színes, tényleg. Szó szóval szerint narancs mert uh, ma még láttam ezt a cikket, bár már igazából külföldön egy hónapja aktuális, hogy, hogy uh, létrehoztak Amerikában, méghozzá mindjárt mondom is, hogy hol, uh, egy, az Texas. első el Texasban, az első könyv könyvtárat, amely, hát Istenem, hát, online könyveket lehet uh, beszerezni, ami viszont nagyon tetszett a cikben, hogy uh, Ettől függetlenül létezik fizikailag a könyvtár. Tehát az eszközök azok ott vannak, és azt úgy megkapja az illető. És ezzel az eszközkalcsonzéssel egyben az a közösségi tér funkció, ami, ami egy könyvtárban tök jól tud működni, az megmaradt. Tehát, hogy van kapcsolat, meg van kommunikáció a könyvtáros és a könyvet igénybe mevő, vagy a könyvet kereső között. Hm. Ugye elképzelem, ahogy beletűzik a kindrőlnek a a borítójába azt a kölcsönzőkártyát, amit persze kívának neki. Igen, igen, igen. De azt az mondjuk én imádtam annak idején, mindig lehetett nézegetni, hogy ki volt. Hát, ha volt még valaki, aki ugyanazokat a vette vettek, mint én. Uh -huh. de, de, de én nekem valahogy ez az álmom, hogy, hogy, hogy ez a közösségi olvasási élmény ez, vagy, vagy kapcsolódás, kapcsolódás, ez megmaradjon ez a lehetőség. Hát Miközben... ennek, ennek azért több, több eleme megmaradt, ugye ott vannak ezek a közösségi helyek, mint a Goodreads meg az nem, általunk nem gyakran említett Moj, és akkor még ott vannak a sörözések, ahol meg utána velünk e... lehet megbeszélni az olvasási élményeket, szóval nem tudom, hogy a konkrét könyvtár feeling nekem hiányzik -e, de szerintem a közösség az megvalósítható jelenleg is, és abszolút partnerek vagyunk ebben. Hát Jelenközben. De az itt a közösség az fordított uh, irányú, tehát, hogy uh, a könyvtár az maga tudott képíteni egy közösséget, ami aztán működhetett, uh, akárhogyan később, míg uh, most egy a Goodric után kezdesz e, e, esetleg közösan sorozgatni, vagy a, a, a is előbb online ismeredom a és a szimpja nevülsz vele Tehát, hogy a, a... nem is tudom. Na, lehet, hogy, lehet, hogy az a baj, hogy anakronisztikus vagyok, és azért a, hiányzik nekem, a, ahogy a könyvesbolti téveigés is, ami még mindig sokan ezebben vásárolok úgy könyvet a, online, hogy véletlenül még egy könyvesboltban, számtalan fordult velem, hogy, hogy teljesen fogalom nélkül szaladtam bele egy olyan könyvbe, ami, ami érzelmi alapokon aztán megragadott, és be is szereztem. Felkették egy kérdést, Balázs, hogy ön, neked egyébként hogy a lelked az teljesen átírta, felülírta és bekromozta a, a technológia, vagy ezért még a kihelyzik a illata? <gül> <gül> Hú, uh, ez, ez váratlan fordulat volt. <gül> yeah. Egyébként uh, ma délután rovat tartottam, ez is egy első alkalom volt az életemben, és uh, mivel szabadtárgyaló nem volt olyan, ami nem visszhangzik nagyon ocsmály módon, amit az előző adásban lehetett hallani, ezért a masszolitba ültünk be, és uh, azt inkább látom, hogy ez működhet, mert ott uh, ott eladnak könyveket, eladnak kávét, azt nem tudom, miből élnek, ebben bele se menjünk inkább. Ugyanakkor működik közösségi helyként is. A, a könyvtárban ez még tisztázatlanabb, hogy, hogy az mitől tud működni, és mitől, mitől marad fent. Viszont én pont azt maszeretben még életemben nem mentem be, úgyhogy hol az a könyv, hanem, hanem így pont azért mentem hogy a masszolidban legyek. <gül> Tehát én ha már ott vagyok, akkor kurkászás, bogarászás, meg sütjévés, meg kertipadan és, és akkor, akkor még, még egy könyvvásárlás is lett belőle, vagy legalábbis lapozgatás. nem de... működik, én is vettem a könyvet amúgy. Tehát működik, működik csak, csak én az online közösségeknél, mondt, hogyha más lenne ennek a sorrendje, tehát ott el, akkor nagyobb a tudatosságod. Nem azért, uh -huh. rész, hogy ott legyél, hanem hogy az adatokat megszerez, vagy szartíroz, vagy kezeld. Tehát viszont, viszont többet lehetsz ott, meg akár minden nap. Tehát abszolút. nem azt mondom, hogy, hogy én, mint, mit tudom, én minden három hónap egyszer elmegyek a Goodreads-re, megnézem a hármas könyvelés korábbi epizódokat, is bejelentem, hogy mit olvastam, és mindéket persze három csillagra rakom hanem ö, ott vannak ilyen aktív fórumozók, meg vitatkozók, meg adott zsáner, meg író, meg, meg földrajzi területköré csoportosuló fórumozók. Aztán én nem kisebbíteném annak a közösségi élménynek a, a jelentőségét, viszont nyilván ez a harmadik hely koncepció, ugye a munkahely meg az otthon mellett, hogy kell egy harmadik hely, ahol össze lehet jönni változatos embertömegekkel, de azért mégis komfortosan. Az, az egyértelmű, hogy, hogy pozitív dolog, és tényleg valamiféle ilyen jövője lehet a, a könyvesboltoknak, meg lemezboltoknak, ahol nyilván háttérbe szorul a, a konkrét árulaköltés dolog, de mégis kell, hogy legyen valami alibi. Megjeldezni, jólnak adottad. Majdnem bele kérdezni, aztán abból, hogy ön terülődött a témakocs, meg azt találja, hogy mindig hőfára beszélsz. <gül> <gül> Ahogyan itt mondja. De nem is, tehát nem, nem kisebbedik ettől egyik felület sem, vagy egyik közösség sem. Csak hogy nem biztos, hogy mind a kettő, tehát hogy az egyik az meg tudja oldani a másikat. De akkor egy, egy véleményem vagyunk. Így van. Emberekkel találkozni, szükséges <gül> és jó. Igen, a, a többi ember az ki Így van és még van, még mindig maradt hírünk szinte hihetetlen. Igen, akartam <gül> ezt inszájderkedni, anélkül kimondanánk azt, hogy miről van szó. Ö, azt pretykálják a verebek a dróton, és igazolta vissza a verebek sajtósa, bár korábban pontos dátumot nem mondott, hogy új magyar nagy egykönyvesbont nyílik hamarosan. ízdi hmm. Még utaljál dolgokra, ez tök izgalmas. Ó, semmiképpen nem akarnék, egyébként az interneten már megtalálható, annyira, hogy magyar egykönyves fórumokon már be is linkelték korábban a radar alá. Aha. Ez ah. olyan, mint a, hol volt, hogy most a választási eredmények véletlen bejelentették az a választás Bajcán. előtt? Grúzia, vagy vala? az Erbajcsán? Hiszem, igen. Nem tudom, ez menő egyébként, hogy a demokráciát. Aha, igen. Jó van. És még mindig, és még mindig. Hát az nem is hírinket csak olyan jól szórakoztam magán a poszton, most iszonyútt lassan akar bejönni. Nem mondta, hogy sehogy egy média blog. Média 2.0 blog, ez már megvan. Média 2.0, igen. Ami nagyon vicces, mert úgy néz ki a blog cím közben, a ORL-ként, hogy Média 20, tehát. <gül> igen, kicsire. <gül> és nagyon jó a leírása a blognak. A nyomtatott sajtó hardoklik, de már a podcastnak is áldozat. A tévé felköltözött az internetre, az internet meg bele a tévébe. Mi jön még? Keressük a válaszokat. Ez kábül, mint valami tények, felvezetés. Na mindegy, a cikk, valamiért belefutottam, és úgy éreztem, hogy annyira vicces maga a, a felvetés, meg maga a cikk hozzá, hogy olvas még bárki hosszú könyvet. Tehát a kérdés az, hogy, hogy, hogy van-e arra még kapacitás, figyelem, szükség, hogy, hogy a fel, gyorsuló világunkban gyorsuló hívban <gyször> Roltsáj még szüle, rajta de. <gyször> Igen e, tehát hogy ez, megszokjuk, hogy rövidebb sz szövegeket olvasunk és, és azok is ilyen tagoltak és vajon ki, mikor olvasott hosszú könyvet és ami, amiért különösen jól szórakoztam, hogy raktan a felvezető után itt rögtön van egy olyan szöveg, hogy ha nincs kedved végigolvasni a teljes cikket, akkor olvasd el a keretes szöveget. Mindez egy ilyen hát kb. négy bekezdéses posztról van szó, amely egyébként tele van kell egy idő után linkekkel, amelyek most vagy fontos, vagy nem. Uh -huh. Tehát abszolút jól e, imogszálja, hogy ő maga hogyan kondicionálja az olvasóit arra, vagy próbálja arra kondicionálni, hogy nehogy már hosszú szöveget olvassanak. Viszont arra gondoltam, hogy majd ezt mindenki maga felelősségére ezt a blogpasztot. Maga a kérdés az e, gyetlen, szerintem tényleg? nyilván a felvetőt minőszítés elég rámutatnia a, a metrón látható Trónok harca példányokra, aminél sokkal vastagabb sorozatot nem, nem biztos, hogy lehetne könnyen találni az elmúlt években, de ami viszont teljesen valós, és magam is felismerem, hogy, hogy picit az én figyelmem is azért forgácsódik, és sokkal tudatosabban kell kikapcsolni a telefonom, meg nem vinni magammal a az olvasáshoz meg. Nem átváltani a, a Twitterre a kindló olvasó, mondjuk, hogyha a tableten olvasok. Tehát valóban a, a figyelmem is for, forgácsódik, és nekem kell erre odafigyelni, és ha valaki nem, nem ennyire tudatos ebben az ügyben, lehet, hogy kevesebb, hosszabb tartalmat olvashat. De ugyanakkor meg lehet mondani, hogy a a mélyebb, hosszabb tartalomnak épp, hogy van és vannak ezek a jó kis szolgáltatások, mint a long reach, ami kiemeli, hogy, hogy az adott héten, az adott napon milyen érdemibb, hosszabb, mélyebb cuccokat lehet olvasni, meg egyre kényelmesebb a weben is figyelmesen hosszabb szöveget olvasni, mert vannak ezek a readability, meg hasonló, meg a Insta paper nevű cucc, hogy amilyen Portálban rosszul tördelt, rekláma, minden szarral teleagatott cikket, lecsupasz itt egy nagy betűvel jól olvasható, szinte már könyvszerű szövegre, szóval jó is, meg rossz is, amit ki lehet emelni, és hát a cikkírójának mindenképp javasolnám, hogy, hogy tegye le azt az eszközt, amivel ezeket a cikkeket írja, és olvassa ő is inkább a trónokharcát, hogy valamit. Igen. Azért itt beszólni egy, e egy shoplány shop sikerlistát. <laughs laughs> <laughs> okay. Mert hogy a listán azért nagyon vicces dolgok vannak. A, egyrészt a 20-as listán rajta van még a szürke 50-en nyelata. vastag. 20 filosodig. helyen. 3 11 helyen, az, amit a szürkő 50-en nyelata után mindenképpen el kell olvasni, ez a felpörgetve kiadta a Lilith könyvek. Meg van hogy a bogyó és bobóca, meg minden, tehát azért a, a mit olvasnak az emberek sokan, az egy, az egy valid kérdés. Uh -huh. Még hogyha ez a blogpost ez kellően provokatív is volt. Mit olvasnak az emberek hosszan? Vagy mik azok a hosszú könyvek, amiket, ah. amiket emberek olvasnak. És persze ehhez kéne az, hogy legyen egy olyan magyar sikerlista, amit el is hiszünk, és nem csak egy cég ad ki. Uh -huh. de, de izgalmas kérdéskör. Oké, és megálltuk, hogy ennek kapcsán ne kerüljön elő, uravetsz, nóra megint. Ó, basszus! De ez nem hasznos. Elrontottam. Majdnem sikerült. Meg, megadjuk a félpontot. Nem baj, baleset, mentheted, de mi menthető. Ha azt jelszed, Majd... hogy mit olvastál. Na, hát szerintem jó párna azért megtippelhetik, hogy mit olvastam, mert ugye hosszas várakozás után 8-án megjelent az új James Bond regény William Boyd tollából. ez az, az William Boyd, egyáltalán bocs? Igen, meglepő módon, <coughs> én olvastam tőle már egy jópofa második világháborús, talán minden esetre kémregényt, ami nagyon tetszett. Ez egy elég hiteles, kémes, thrilleres író, és tetszik a stílusa, úgy általában jó, jópofa karakterek, erős karakterek vannak, erős női karakterek is gyakran a könyveiben. Szóval sokkal rosszabbat is választhattak volna. És ami számomra nagyon izgalmas volt, hogy talán tavaly beszélgettünk az akkori új James Bond könyvről, ami modernizálta a karaktert így a 2000-es évekbe hozta az elő nem, de az elő életét, azt szintén meg... So, else, igen egyébként előételből bőven van a Bond könyvekben tehát. De minden esetre ott a, a második világháborús hátteret azt lecserélték ilyen Afganisztánra, meg, meg a, a hagyományos kém kellékeket a kiúfónra, amiben kém alkalmazásokat lehetett telepíteni. Hát ezt így lesöpörték most az asztalról, és akkor, mintha ez mi se történt volna, megint visszatérünk az eredeti Bond karakterhez, még hozzá vissza és megyünk hozzá az időbe, 68-ba talán, ugye a Swinging London, ahol kezdődik a történet, és én azonnal ráismertem James Bondra a karakterre, folyamatosan iszik, dohányzik, Eszik és csajozik a főszereplő, és jó néhány pofont és lövést is kioszta, hogy kell. És tényleg, tényleg nagyon jó, gyönyörűen megírt, nagyon, nagyon élvezetes sztori, majdnem az egész. Ugy, ugyanazokat az örömöket megleli benne az ember, amikor kitárgyalja a, a, a, a csodálatos vacsorákat, meg a borokat, meg, meg a cigarettákat az író. Ö, Persze olyan emberként, aki jelenleg ugye nem cigarettázik, meg nem iszik, meg ritkán jut még a, a, a gastro élményekre is idő nekem. Kicsit meg is, meg is kívántam ezt a kéméletet. De a, amikor már ott voltam, hogy a fejembe fogalmaztam a nagyon pozitív kritikát a könyvről, hát eléggé nagy csalódásért, az első dolog, hogy egy nagyon jó pofa kampányt csinálta a kiadó a, a könyv megjelenése előtt kb. egy hónappal. A be volt kettő darab cikk, az egyikben William Boyd visszamegy az időben, konkrétan időutazik, és felkeresi James Bondot egy interjú kapcsán, és nagyon jól leírja Boyd, hogy felfedezi az utcát, meg a házat, meg hogy milyen benyomást kelt benne bondos, hogy hogyan találkoznak, és mit tesznek, mit isznak, és akkor van ehhez kapcsolódva egy, egy Q&A cikk is a Guardián-ben, ami ugye az interjúnak végül is a végeredménye, és a, az interjút azt még a könyvvel ott olvastam, remekül meg, megágyazott a hangulatnak, Viszont erre a Q&A-re utólag ugye a, a, film, a film a könyv háromnegyedén itt találtam rá, és hát van benne egy brutális nagy spoiler. Én azt javaslom, hogy aki még nem olvasta a könyvet, az, az ne, ne olvassa ezt el, mert egy kulcs szereplőnek a, a, a, a sorsára rámutat. És pont ez a szál, ami ami nekem el is rontott a könyvet. Nem tudom, hogy ére, mert, mert akkor már utána hozom, ú basszus, ez így lesz most benne. És nagy csalódásra fedeztem fel, hogy igen, ez így lett. Vagy ö, esetleg én azt is érzem, hogy valahogy lett ennek csapva a vége, és több okból is az egyik, hogy, hogy esetleg ennyi, ennyi futott -e ebből a történetből, amit kitalált hozzá az író, vagy itt ilyen ambíciók vannak, hogy, hogy ö, ez hogy fog kihatni a, a, a folytatásra. De minden esetre a vége, az, az nekem így el, el, megkeseredett a könyvbe. Tehát a, a történet maga baromi jó, a nagy része Afrikában játszódik maga, a konfliktus az egy ilyen fikcionális afrikai államban, egy polgárháború során történik, ahol Bondnak az a feladata, hogy zárja rövidre ezt a, a polgárháborús konfliktust tegyen láb alól, vagy oldja meg, hogy aki kirobbantotta ezt, illetve a felkelőknek a vezetője, az ne okozzon több problémát az angol államnak, meg az olajkitermelőknek, meg mit tudom én, és akkor van egy, egy, egy másik ezt lezáró szál, Amerikában játszódik. Hatalmas élmény volt egyrészt így a a 60-as évek Angliáját, Amerikáját megismerni. Nagyon hiteles az afrikai rész, és ennek a boldnak egyébként van más ilyen nagy sikerű Afrikában játszódó története. És akkor van ez az összecsapott vég, ami ráadásul spoilerezve lett. Nem is tudom, tehát még így, ez nagyon friss élmény, és nem is tudom, hogy mit fog ezzel kezdeni. Vissza, visszakaptam az eredeti potens, Bondot, akit lehet szeretni, meg lehet nem szeretni, de, de mindenképp szórakoztató, és hát a történet végével megelégedetlen vagyok. Úgy dízem, hogy annyira sok ideje nem volt egyébként erre a könyvre, mert hogy tavaly áprilisban jelentették be a Wikipédia szerint, hogy ő híre a következő Bondragényt, és most meg itt vagyunk, októberben is megjelent. Aha. úgyhogy ez lehet, hogy valami köze van ennek az összecsapottsághoz. Uh -huh. Megmondom, én érzem így az ambíciót, hogy, hogy hagyjunk dolgokat úgy, hogy, hogy lehessen folytatni, de ez nem, nem jellemző annyira erre a sorozatra. Hát aztán lehet, hogy pont egy ilyen kell, hogy, hogy ne azt történjen vele, mint az előző íróval, akit így nyilvánvalóan lapátra tettek. Meglátjuk. Nagyon-nagyon kíváncsi. Nem volt még lehetőségem más kritikákat elolvasni, lehet, hogy most ilyen keresek valami izé támog külső támogatást, hogy akkor ezt hogyan értékeljem. Azon gondolkodtam, hogy az előző írónak azért elég, elég vacak helyzetbe jutott bele, miután ugye Edward Snowden kisziváraktatta, hogy a bondfón az nagyjából úgy van. Hogy micsoda? Hát tudod, hogy mindenkit lehallgatnak, stb. Ezek után egy bondfónnál nagyobb dolgot írni az... Ja, ja, ja. Az nem egy egyszerű hát, Ez kulturálisan is eléggé távoli, ilyen amerikai krimi író volt, most nem itt eszembe neve el az előző írónak, és mindenképp ebből a szempontból, tehát így egy nagyon-nagyon jó választás ez a William volt, hogy abszolút hangnembe, szellemiségbe, kulturális háttérben közel van Fleminghez. Sőt, ami nekem nagyon vicces volt, hogy volt négy vagy öt szó, amit meg kellett néznem a szótárban, amiről mind nagyon-nagyon rég történt velem, és, és annak jelentős része az ilyen 60-as években használt, érdekes vagy szlengszerű dolog volt, és, és totál jó a hangulata az egésznek, csak hát és nem lehet, hogy ez uh, szándékoltan ilyen a végetett, ezt ők nem érzik összecsapodnak hanem valahová vezet, csak még nem látszik hogy merre hát, hát, Jó, nem, tudom. Nem, tudom. Nem, nem nőtt föl a, a, a, a történet többi részéhez ez az a dolog és okay. én nem akarom tovább spoilerezni, meg, meg tényleg hogy, hogy az hogy történhetett hogy, hogy az a Q&A egy, egy nagyon fontos szereplő sorsára egyértelműen ráutal nem is értem igen. Nálatok jobb, jobb hét volt ebből a szempontból? Már továbbra is nem mondjam, hogy rossz volt, mert csak a vége. De hát ilyenkor nem is tudom, az egy ilyen moldovai idézet, amikor a mindenféle csodálatos ételel megrakottál, és akkor hiába van mindenféle finomság rajta, hogyha az asztal sarkán ott van egy darab kaka. Tehát az ő hát, mint mindenképpen elrontja. Igen, de gondolj arra, hogy csak a végén vettem. Igen, igen. <gül> Aztól a, a egy kicsit rosszabb. Ádám, <gül> tényleg mit rendeltél mesélye? Na jó. Uh, rendeltem, azt nézem itt. Nagyon jól néz ki. Beszéljünk gyorsan. Oké, uh, uh -huh. oké. Okay, okay. Akkor én átveszem a szót még uh, csorog a közben, hogy uh, Hat ereset egyébként, nekem is volt egy kicsit csalódásos, de nem is igazán nem akkora, mint neked Balázs könyvem, ez pedig a legújabb Magri, amit már egy ideje itt volt, is fél éve, hát ez, ez a másfél órás könyv kategória, de valamiért mindig volt más könyv, és nem, nem szúrtam be. A mostani a legutolsó agavés könyv címe Magri és a Gangsterek, és a gond az, hogy amit én megszerettem a meg, könyvekben, meg Szíven a az az pont a tematika miatt, a tartalom miatt kevésbé tud megjelenni. Tehát ez a gengszterek, amerikai gengszterek, amerikai olasz gengszterek jönnek ide, mafiózók Párizsba, lövöldözés, üldözések, itt egészen eltérő világok ütköznek össze, és, és, és megrép össze eleinte teljesen kiszorul ebből, hogy ő majd hogy fog elintézni gangstereket, amikor ő egészen más típusú nyomozások, meg, meg, meg alvilággal, meg, meg bűnözőkkel van kapcsolatban. És, és a végén persze összejön a dolog, mint ahogy mindig, de, de egyszerűen nem volt olyan érdekes ar arról olvasni, hogy Simonon hogy ír egy amerikai gangsterről. Számomra nem volt annyira izgé, viszont még így is Elég jók voltak azok a dolgok, amik a, a párizsi e, nyomozókról szólnak. E, ebben egy nagyszerű karakter van, akit ugye csomó karakter, az újra meg újra feltűnik. Tehát a megrének a munkatársai, a, a, a lükká, Lapoen, meg jean ők őkár van, akik már mindegyikben szerepelnek, szerintem, hogy valaki valamelyik megrét olvast, akkor egyik nevét ismerést. ismerés. És vannak vissza-vissza térően feltűnő nyomozók, és ez a, nem tudom, franciául lonon lehet nevezni, egy ilyen bal balfecán figura, irítáló is, de egyben mindent elcsesz, és, és ebben a sztoriban ő az, aki kúcsfiguraként indítja az egész történetet, az egész kalandot, és, és az ő karaktere, az ő viselkedései, az ő jelenete a feleségével, a feleség feltűnése, tehát ezek, ezek engem kárpótoltak, és ezek a pillanatok, illetve uh, egy-két jó kisebb rész is volt. Persze ezzel most vicceleg, de, de, de ez az írateremtés, ez a közeg megragadás, amit a meglében annyira szeret az ember a sztori, sztorira rátapadva, az azért kevésbé sztorira volt rátapadva, hanem egy kicsit magában volt élvezhető. Szóval azért megérte a pénzét és a másfél órát is, de nem a kedvenc megré könyvei megyéken. Arra mindenképpen rá akartam kérdezni, az ember mit eszik gangsterhez, Fú, hát itt uh, spagettit tettek. mert hogy egy uh, amerikai oldalász étterembe mentek be, már mint hogy a Párizsban működő amerikai olasz fickó uh, Paulo, vagy már nem is tudom, ki volt a, a, az éttermes, tehát mint például ez a, ez a karakter is, aki ott feltűnik, az is rohadt. Érdekes. Egy-két mondattal olyan jó rendszereket ragad meg, de amint de maguk a mafiózók, akik aztán a könyv második felében szerepelnek, azok ilyen személytelenné válnak, mert már túl profik. Nem, nem, nem emberként működnek. Szóval a, a, a, a tésztá az meg volt. Na, a következő könyv pedig, hát már régóta. Benne volt a pakliban, olvasom, elolvasom, egyrészt amikor kiött a film, másrészt pedig a, a múlt heti Murakami könyv után, a Nagy Gatsby, ugyanis ott a főhősnek az egyik kedvenc könyve, és eh, ahogy eh, fogalmaz, hogy bárhol csapja fel ezt a könyvet, és kezdő elolvasni, mindenütt én gyönyörű, tehát mindenütt örömet leáll a szövegben, és eh, elolvastam, és itt bennem meg az a spoileres kérdés merült fel, vagy a spoiler kapcsán, hogy meddig lehet elszpoilerezni egy könyvet. Tehát mi az a... hány évesnek kell lennie a kapitánynak, a sorozatnak, a könyvnek, hogy, hogy, hogy már nyugodtan és tisztán beszélhessek arról, hogy, hogy ér véget. Mit gondoltak? Nem tudom. Én igazából nyugodt szívvel mondanám azt, hogy a, a közel száz év az már elég, de... Ha. Nyilván, utána másnap, amikor az adás, is megtettük a spoilerezést. Aknevetővel lőnék kisceli kastély mellől lakásomat, amit nem szeretnék. Jó, egyébként igyekszem nem spoilerezni, de mivel, hogy itt azért uh, csavarokról is szó van uh, történetben, tehát nagyon-nagyon uh, tetszett maga a szöveg és nagyon régen olvastam tehát egy élmény volt újrakezdeni és valóban kicsit az a múrakamikanyv arra inspirált hogy, hogy én is úgy nézzem, hogy mondatokat is figyeljem, hogy hogy hangzik egy mondat hogy hogyan, hogyan uh, ragad meg egy, -egy pillanatot uh, uh, feature és tényleg gyönyörű mindemellett uh, én beleesek abba a csapdába, amit éppen a kötelező olvasmányoknál felhívtam a figyelmet, hogy mi az, hogy fiús azért ez egy inkább uh, nem fiúknak vagy lányoknak szóló könyv, de, de én azt gondolom, hogy inkább fiúkról szóló könyv. És itt akkor mondjuk inkább azt, hogy férfiakról. Tehát itt egy férfi ember álmainak a felépítése, kidolgozása, majd annak az elárulja, hogy összetörése, vagy megvalósulása, hát azért azt mindenki sejtő, hogy a Gatsby az, tehát a jól tudom, az kiderült már a filmre, filmben is, hogy nem a figyelték kategória, hanem egy dráma. Tehát itt mindenképpen ezek az állomfeszegetések, jogosság, meg e, valóság e, feszegetése az a fő téma. De alapvetően egy szerelmi sztoriról van szó, ha esetleg valaki nem tudná. E, és furcsa a film is, meg a könyv is, a legújabb film, mert ugye már többször megfilmesítették. E, azt gondoltam, mikor elkezdtem olvasni, hogy ez egy férfi e, iszonyú régóta, vagy legalábbis jó pár évig fenntartott szerelme arról szól, ami szerelem hátvezeté csomó mindenen, és megharcol a sárkányjal, amit ő sárkánynak tekint, és azt gondolja, hogy vinni kell ezeket a sárkányfejeket, vagy a kivágott nyelvet, és hogy majd akkor ővé leszem ő. Tehát, hogy erről szól a könyv, és, valahol egyszer csak azt vettem észre, hogy, egy, hogy egyáltalán nem ez az érdekes, hanem ez az egész történet volt, aki inkább a pénzről szól. A hatalom, a pénz, az eszközök, az ebből fakadó pozíciók, hogy ki hogyan köti az anyagi világhoz, és ezekhez a pozíciókhoz magát. És amikor elkezdtem nézni az új filmet, az 2013-as, akkor, ha már megböbbentő volt nézni, ugye 1923-as a Gatsby, Készítettek egy monumentális filmet, amelyben maga a Gatsby, a főhős, ez egy ilyen fel, felkapaszkodott, vagy ősi, ezt ugye nem lehet tudni az elején. Milliomos, vagy nagyon gazdag figura, aki óriási partikat tart Long Islanden. És ezek a partik mind a könyve, mind a filmben valami egészen elképesztően vannak megjelenítve. És 20-as évek partjait kell elképzelése. És a filmben ezeken a partikon, hát ilyen 21. századi zenék mennek, összekeverve Girls Winnel, meg foxtrottal, tal meg jazz -zel. és máskor is így felfel 1920-as ruházatban stílusban karakterek, akik teljesen mai zenékkel, zenékre tombolnak elképesztő. És... Érdekes, hogy arra jutottam, hábár ez nagyon furcsa nézni egy filmen, hogy, hogy itt a film is valami ilyesmire lyukat ki, mint én, hogy itt a, a pénz, az eszközök, a díszletek, azok, azok, amiről szól az egész könyv, és a film is végül is ilyen teljes, teljes díszletezés. A díszletezés egy szerelmi történetnek, ami már már helyes. Nem tudom, hogy ti láttátok-e a filmet, vagy érdekel, érdekel vagy olvastátok-e a nem könyvet? Is, nem nem és nem. Mm, nem és, nem is annyi akkora hype van körülötte, hogy, hogy de mi? most, igen, el is rakom. Viszont a zenékről pontmal hallottam, mert egy haverom éppen utazgat Amerikában, és mondta, hogy ezen a héten háromszor látta a hogy egy egyrészt kezdi unni, mert ez még nem mennek ki a fejéből a zenék. Aha. Ettől a diszenenciátor iszonyú érdekes. Én nem láttam, nem tudom, hogy akkora nagy filme, csak azért néztem meg, mert Szórakoztató egy könyvet rögtön utána megnézni, hogy hogyan valósította meg valaki. Szerintem a könyv az megérdemli a hypot. A film az nem biztos. És a könyv az olyan alap dolgokat firtat ami, ami miatt mint ahogy a többi klasszikusnál is mindig ebbe beleszaladtam, hogy azt gondoltam, hogy ez egy nagy, nagy fa, amit majd jól meg kell farigcsálnom, hogy aztán eh, megfelelő darabokra esen szét, hogy bevigyem a házba. Ehhez képest valami egyszerű volt elolvasni, és nagyon friss majd. Én ennyit tudok erről elmondani most. Köszönjük szépen, majd értesítjük azt hiszem, ilyesmiket kellene ilyenek végén mondani. Nagyon de kínos csend volt itt, majd vágjuk ki, vagy, vagy töltsük be. Nem kínos csend, így, így elgondolkodva, hogy elnéztünk a távolba. Azt kell <gül> vizualizálni hozzá. Igen, és a podcast előtt elgördült egy szélhajtotta ördögszekér. <gül> Oké. Okay. És te? Én mesét hoztam a Váctosra kedvét, illetve befejeztem azt, amire a múlt héten azt mondtam, hogy a, a felénél járok, az első harmadának a végén a a harmadik ötödnek az elején, vagy valami ilyesmi. Tehát uh, G. azonnak az Alif Duan És mivel már kértek rajtunk számon egyszer vagy kétszer hogy csillagazzon meg értékei, meg ilyesmi, ezért el mondani, hogy ez egy négy csillagos könyv nagyjából. Mondjuk egy öt csillagos viszerrendszerben. Vannak, vannak hiányosságai, vannak problémái. Így igazából tényleg ki lehetett találni azt, hogy miről fog szólni és hogy hogyan fog végét viszont a a dzsines téma az annyira végigmegy a, a könyvben, és annyira annyira érdekes, hogy merre lehet még azt csavarni, és hogyan fog ez a két világ egymásra hatni, hogy hát ha nem is nem is mert közben éltem azért, de a könyvhoz visszatérve, mániákusan olvastam, hogy elérjünk oda, hogy tényleg igazán van, és úgy, úgy fejeződik be a történet, és túlélje, és, és megmarad a két világ, és mi történik. Úgyhogy továbbra is azt mondom, ilyenre érdemes ránézni, meg, meg nagyon lehet várni azt, hogy milyen lesz majd a következő könyve, ami azt hiszem még nem jelent meg. Illetve szerencsére ez a történet folytatatlanak tűnik, tehát kinten lesz máskat másikat írni, ami mindig jó. Ez egy Aha. érdekes és furcsa írónő, azt lehet mondani. Most így rákerestem az interneten. Szóval így érdekelne tényleg, hogy hogy történt ez a Islámra áttérés, meg, meg hasonlók, ilyen kendőzött fotók vannak róla, de igen, igen. Nem, nem, nem arab származású. Nem tudom. Amerikai, azt hiszem egyébként. Amerikai, igen, igen. És akkor az egyetemen valami történt vele, és átállt. Beisztlámult. Be uh, egyébként van ilyen magyar író is. A, nagyon gyorsan akartam mondani a Germánus Gyulának a nevét neki az érdemes belenézni a század elős könyveibe útirajzok, Törökország hasonló, és ő, ő járt a őnél, és emellett rajzok vannak, ifjú-török forradalomról, hasonlókról. Gyerekként nagyon szerettem én azokat. No de, a másik, amit hoztam, az meg a a Harun és a Meséktenger, amit úgy levettem reggel a polcra, hogy hogy ez majd jó lesz, megvettem a postán 500 forintért az Ulpiusnak a bedölt rúzsdi összkiadásának a nem tudomány kötetét, és hogy majd olvasok a magikus realizmust a villamos nővel. És, és ehhez képest egy mesét fogtam ki, ami meg innen nagyon passzol az Alifhoz. Annál is inkább, mert hogy az Alif a az ezeregy észre a mesére, annyira, annyira ez a Harul és a meséktengere is. Maga a főhős az, az, az Harun, akinek az apja az uh, Rasid kalifa, és aki még emlékszik egy kicsit is az, az egyszer egy éjszaka meségeinek a sztoriaira, annak uh, biztos beúrka az, az ezeknek a történetnek a Mátyás királya, a, a nép között járó, furfangos uralkodó Harun Rashid, hát itt igen ketté van csapva, két névvé és két figurává. És uh, és van ebben minden, gyerekkönyvként olvasható az egész. Azt olvastam, hogy a Wikipédián az angolon, mert a magyaron valami nagyon hosszú bonyolót vannak róla, hogy ezt bujkálás közben írta a fiának, akivel nem találkozott ez akkor volt, amikor kivonták neki úgy a fatvát. És, és robotok, és nagyon gyors busz, és csodálatos sztori, és elapadó mesekút, és minden van benne, és, és nem lehet belőle kiszállni. Nagyon jó. Még nem látom, hogy merre tart, nem tudom, hogy miről szól. Ami ahhoz képest, hogy járok, az már kezd azért gáz lenni. De lubickolós mesélmény tényleg. Úgyhogy nagyon szeretni való, és ezt iszonyatosan ajánlom mindenkinek, annál is inkább, mert egy ilyen másfél robbanás könyv körülbelül. Hm, nekem meghoztad a kedvem, pláne, hogy a postán én is beszereztem annól ezt a szép színes sorozatot, amely viszont hajlamos lapra szétesni. Nem tudom, hogy egy rövidebb könyv az mennyire bírja, de jó, ja, kedvet csinálj, itt hozzá. Itt félek tőle, de vannak ezek a, a csíptetős vackok, amivel az ember vagy papírokat, vagy, vagy fűszeres dobozoknak, tehát zárja össze. Abból van nagyobb fajta is könyvre. ó oh. Oh, hát ezt is kell. meg kell keresni az interneten, mert ez, ez egy fontos link lenne még a poszthoz. Mondjuk lehet, hogy akkor nem de mindegy, ez egy gyors ötlet volt, könyvkötési talán csak sem adunk, ugyanakkor ezt a könyvet meg meg, és cserébe nem olvasom fel a magyar Wikipédiából azt a hogy ami azzal kezdődik, hogy a nyugati narratív hagyományok ötvözése a már-már poszmodern közönnel Hát megköszönjük. Oké. Okay. Na hát akkor a jövő héten ugyanitt ugyanakkor kb. Nagyjából Sziasztok. Igen. igen. Sziasztok. Igen, nagyjából. Sziasztok.